történet, a barátom meséli, hogy amikor Magyarországon volt a dalai láma, akkor megkérdezték a dalai lámától, hogy tudta-e kedves dalai láma, hogy a föld szív csakrája az dobókön van. A, hát ott volt egy ilyen tolmács, amelyik lefordította a dalai lámának a hülye nyelvére. El, Elmotyogta neki, és annyit lehetett látni, hogy így a dalai láma, egy ilyen emtény 45 kilós ember így ül és így ennyi látszott, így... úgy röhögött, mint aki hát egyrészt így nem akarja nyíltan kiröhögni, de nem nagyon tudja visszafajtani, ugyanakkor meg hát így azt is próbál jelezni, próbálja, hogy talán, azt... talán nem volt teljesen komoly a kérdés, de ha komoly volt, hát jelezte, hogy nem, Szerinten nincsen, de nagyon vicces. Nagyon nagyon vicces, nagyon aranyos, nagyon kedves, nem, nincs dobogókőn, ő sajnálja. És akkor erre mondta az oszinak az egyik haverja, hogy ő, ha ő ott lett volna, ő, ő, ő fölállt volna, és azt mondta volna, hogy hát ezt pedig kurvára benézted láma geci, mert kurvára ott van. Ebben a mondatban, ebben a szentenciában ott van minden. Ott van az elmúlt 6-8 év nemzeti radikális belső emigrációja. Így azt gondolom, hogy ez, egy, ez annyira, annyira szép, szépen jelzi, hogy önmagában a láma geci szó összetétel. <gül> <gül> és hogy kurvára benézted. Ez annyira, annyira, hát ez, ez mámoros. És fölállni, és így, ki, így, így kivonulni. Úgy, így ezt mostanáig hallgattam ezt a szart. Vodafone üzeneteket fogunk nézni. Azt bizony. És a kezdet. Mindenki el tudja olvasni? Nyugodt pillanatban kell nézni. Ez egyfajta meditáció. Piros pirula projekt. Neó, melyiket választod? Máti evangéliumával kezdődik, és beteljesedik rajtuk ízsaiás jövendőlése. Ki hinné, hogy ez egy Vodafone reklám? Most leleplezzük, hogy mikkel bombáznak minket. Most már kezd egy kicsit sok lenni egyébként. Nem egy mindig. figyelmeztetést bazd meg! Ez, ez hozzátartozik a misztériumhoz. De most már a szóban forgó reklám jön, vagy egy felszólítás arra, hogy már mindjárt jön a szóban forgó reklám? Egy éve több rengek. Igen, lehettem volna kicsit gyorsan. Itt végre olyan letöltési sebességgel nekem, amivel könnyedén nézhetek filmeket onnan. Jár, hogy bárhonnan azonnal címlapra kerüljek. És nem azért jár, mert híres vagyok. Jár az is, hogy azonnal megkapjam a rajongói e-mail A sokat kapok nagy képekkel. Minden vadásnak jár a szupersebesség. Válts te is, lép be a digitális kánaámba, és élvezd ki a nyarat. Vodafone. Csak rólad szól. Több nézőnek sejtelme sincs róla, hogy ez egy üzenet. Mm-hmm. <laughs> Az én életemet teljesen megváltoztatta ez a videó. Nekem a kitek futkos az ereimben, bazdaj. lenne az Antikrisztus. Lucifer. Na, egyébként ez a klip akár csinálták az alkotók. Merem remélni egyébként, hogy igen, mert ha nem akkor holnap az útlevelemet veszem és elhagyom az országot. Miért nem nézzük meg a folytatást? Miért nem a, járunk a végére ennek az ügynek itt és most? Hát gondoltam ennyi meg ez az ízelítő. Ez tíz részes! Na igen. Az szeretem, meg. Ez... E, e, azért nem. De! Mindenki járjon utána a titkoknak, érted, otthon. Mielőtt veszi az útlevelét. Jó, ez kurva kemény. Szóval... Ez nagyjából visszaadja azt a témát, amiről ma este szó lesz. És... hát igen, látjuk, hogy mik jönnek be. Nem kell az üzenet három... Ja? Minden áron? Izzé, meg akarod nézni? Nem. nem. Nem. Így, hogy tíz van, nem, nyilván. Hát... Hiányzik a hármas. Nem, véletlen. A szentháromság szólmat. A hármas hiányat. Miért hiányző. a hármas hiányzik? Hiányozhatta a kettes és a négyes. De nem. De nem. Nem. A hármas hiányzik. Kivette el a hármas. Kinél van a hármas. A hát hol máshol van, mint balásnál Az összes többi tothatta. De mit ér a többi a hármas nélkül? Hát utána kell járni a titkoknak. Gondoltam, hogy ezzel, ezzel nyitunk, és ez már bevezetés az őrület kapuin, és jön a többi is, csak szerintem egy picit beszéljünk erről, hogy mik a kedvenc témák a politikai, és nem csak politikai összeesküvés elméleteknek. Hát itt ez, például ez az összeesküvés elmélet, ez ugye elég röhelyes. Tehát ez a röhelyesebb fajtából is úgy lefelellók ki. Mert Ugye mit látunk? Hogy, uh, hogy uh, valójában ez a, ez a jelenség, ez úgy működik, ugye a tudat, erről már korábban volt szó, az nem csak egy kamera, hanem egy projektor egyben. Tehát a tudat az nem pusztán úgy működik, hogy azt látod, amit. amit uh, ami téged, mert te azt rögzíted, is, kvázi egy kívülről a világból befelé a fejedbe irányuló folyamat zajlik, az információ beárad a szemeiden, de ugyanez úgy is zajlik, hogy a fejedből, a fejedben lévő dolgok, azok kiprojektálódnak a világra. Hogy mikor projektálsz éppen, és mikor látsz éppen, az a különlegesebben hogy egyszerre történik a kettő folyamatosan. Na most itt, ez gyakorlatilag úgy működik, van valaki, aki látta a 23-as szám című filmet? Na hát, ez egy kiváló film, és erről szól, erről a jelenségről szól. Arról van szó, hogy amit keresel a világban, ami a fejedben jár, az a mintázat, ami a fejedben van, azt látod a világban. Tehát, hogyha az a megszállottságod, hogy a kívülről oda-vissza ismered a jelenések könyvét, és mindenhol a jelenések könyvének a jeleit keresed, akkor ott lesznek. Mindenhol ott lesznek. Egy kibaszott, három perces reklám tele lesz a jelenések könyvének a jeleivel, mert a te fejedben az van, és mindenhol azt fogod találni, mert mindenhova, ahova csak nézel, az üres felületekre, meg a meg a, a műsoros felületeknek a a réseire, vagy szegélyeire, és hézabjaira is azt fogod projektálni. Bárhol, ahol egy talpalaknyi hely van, ahol a projekciód megvetheti a lábát, oda te vetíteni fogsz. Ez a jelenség, ez arról szól, hogy ez a mi hősünk, ez egy, aki ezt gyártotta ezt a videót, ez egy vallási megszállott. Ez várja vissza Jézust, várja az apokalipszis négy lovasát, várja az utolsó napokat, és mivel, hogy ezt akarja, ezt akarja látni, mert az egész lénye ezt óhajtja, ezért mindenbe, amit lát maga körül, ezt projektálja bele. És állítom neked, hogy bármilyen random reklámot adhatsz neki, és ő meg fogja benne találni a jeleket. Ott lesznek a jeled benne. Én egyébként látom már a luciferű vonásaidat. Ott a fél homályban. nagyon jó. sötét figura, nézzétek meg, ördögi Egy nagyon... Egy... Egy nagyon szórakoztató videóra készülünk, úgy látom, a pókember, a szabadkőművesség igazi arca. magyarul, tehát egy, egy érted? Nem, pókember kevés lesz benne, de tanulságos, mert ez a klasszik. Tehát ez, ez hogy mondjam, tehát hogyha mi ilyen összeesküvés-elmélet kurzust indítanánk, akkor, akkor ez lenne a, a, az első osztályban az első, nem olvasmány, de tanulmány. Na, nézzük. Utána jönnek majd az extrák. Szanisztló Ferenc és mások. Matrix. Mit ad ki a Mátrix? A lényeget. Hát igen. Egy ilyenre és egy olyan diszkó, ahol csak ezek menően állsz. Mindig a dollár magyarázatánál tart, Jött az a bagoly. Bocskos bagolynála van a pénzünk. A sátán győzelme, ami az orvosságokon van. Ah! <gül> Vigyázza, hogy hogy tartod a kezed, geci! Kutyinnak <tül> <tül> nem úgy volt a az figyeltétek? <tül> So. Yeah. Jó? Sztár. Na ne, Romániában nem. Orosz. Jó, azt nem hiszem, hogy. Vici szigete. Like us. <laughs> Many more. Aha. <laughs> <laughs> Ez teljesen klasszikus Jó, ez most, már meg, ez most már meggyőző azért, várjál. Azért itt azért pár dolgot tisztázunk most, na! Szamarak, tehenek. Nem tudok ilyen gyorsan olvasni, de elhiszem. 666. Hol? Mindenhol. Csak egy Robi. Hatos volt bazd meg. Mindenhol. Mindenhol. Oda nyilaszt a hatos, oda, ahol nem volt senki az meg. Akkor ezért ültettek mind a gyungba mikrocsimpát. Így mer értem! A papok is a részei, a Vatikán zsidó és szabadkőműves. fordított kereszt a pápa fölött. Azért az Antarktisz még tartja magát. Az utolsó reményünk a pingvinekben van. Hát ez csodás volt. Na, ez klasszikus alkotás, és az az igazság, hogy hogy, hogy hogy én utána gondoltam, hogy most mit csináljak bassza meg, hát az én nevem Farkas Attila Márton, és mindegyik hat betű. A Farkas is, az Attila is, és a Márton is. Ezért vagyok fam, azóta már csak három. Tehát így én megoldottam ezt magamban. ezt nevezik lelki körülmetélésnek. És aki azt mondja nekem, Farkas Attila Márton, azt elküldöm a kurva anyjába. De látom, Fiala János, cionista rádiós is részese. Így van. Szóval, azok, azok Testvéreim a... az ördögben. Azok voltak a csodálatos felvételek, ahol a, a George Bush, meg a Ronald Reagan, így körmöltek valamit, és ezek az ilyen kapedlis zsidókot álltak fölötte, és így nézték, hogy így. Ne, még egy nulla honnan hiányzik, elnök úr! Hát ők a gazdái, érted? De, de, de, de, de figyelték, hogy na mit körböl? Rohadt goly, át fog minket baszni! Elbasza nekünk a világuralmat itt! Nem trükközünk, elnök úr! Szépen átutaljuk, mindez ötven államot Izraelnek, igen! Úgy, jó, tessék csak szépen aláírni! És ott álltak, és ott figyelték, hogy hm. jó. <gül> miről szólhatott az, amit ott leírtál, már, hogyha létezik ez a kép egyáltalán, Tehát, hogyha nem úgy, úgy lehet miről szólhatott az ott, hogy így, hát így, kedves zsidók, hát ezt a izét, egy tíz doktori lófaszt adunk nektek, és a világot adjuk el <gül> Klasszikus vicc lehet, hogy már mondtam, az öreg zsidó így mondja a gyerekének, így a földgömber, hogy kisfiam, Melyik országot kéred születés tapodra ajándékba? Múlt héten mondtad, igen. Na. De ha a legközelebb is elmondod, Nos. és 6 szóból áll, akkor mindent értünk. 666 szóból álló mondatot mondok. Nos. Tehát ez a jelenség, ez ismert mindenhol, de hazánk az különösen tehetséges mint minden másban, ebben is, ugye tudjuk, hogy a gyufát, magyar találta fel, a, tra a transformátort, a helikoptert, az atombombába, a hidrogénbombába, nem, azok nem magyarok voltak, bocsánat. Ö, aztán ö, csupa zsidó volt a Nobel-díjas, ez, ez is jellemző. És ö, egyszer egyébként egy ilyen csávó mondja, egy ilyen Jobber csávó, régen még a 90-es években történt, azt mondja, mi magyarok annyira, mi, mi épes gyerek volt. Azt mondja, mi magyarok annyira kurvák jók vagyunk, az összes Nobel-díja, mi magyar, atomfé. Azt mondja neki a másik csávó, most bezzeg magyarok, mi bazd meg? Na, szóval, és azt vettem észre, hogy hazánk, az az összeesküvés elméletekben különösen kreatív. Tehát van ez mindenhol, Franciaországtól kezdve biztos Dél-Afrikáig, Oroszországba, Ukrajnába, tehát összes elméletek, De Olyan mítosz, hogy mi magyarok a Szíriuszról jöttünk, ilyen azért talán nem biztos, hogy mindenhol van. Jó, el tudom képzelni, hogy mit tanganyikába vagy, vagy más helyeken. Olyat már olvastam, hogy kárpátaljai cigányok, egy 90-es évekbeli tanulmányban, azt mondták, hogy a, bibliai, a Biblia az a cigányokról szól, és tele van cigány nevekkel. Mózes, meg mit tudom, ezek mind cigányok voltak. Tehát ők, ők, ők most értek el ide. Nálunk ez virágzik. 16. században már voltak ilyen megfejtések, ilyen korai protestáns nyelvészkedő magyar prédikátoroktól, hogy a Biblia tele van magyar szavakkal, és például Jeruzsálem neve, ugye, Hierosoima, Hierosoimos latinosan, az a, ez a hie az azt jelenti, hogy amikor, amikor Éva odatta az almát a Ádámnak, akkor az Ádám azt mondta, hey, rossz óma. És ezt tényleg leírták, nem én találtam ki, tehát ez komoly. Na jó, de ez a 16. században volt, amikor ilyen nyelvészkedések mentek szerte Európába, tehát Párizs, arról kapta a nevét, hogy Párizsról az izéről, a trójai, aki elcsábította Hellénát, stb. stb. De hogy Magyarországon ez még mindig kibaszottul virulens, és dől, dől, mindenhonnan dől. Nekem néha ilyen esztétikai élményt okoz, és ugye Puzsér barátom hova tűnt? Jézus. nem mered vállalni az Rossz Rosszpinc né? nem vész el. Szóval a Puzsér Egy barátom dolláros. szeretve tisztelt kollégája Szaniszló Ferenc az... Ugye egy olyan tévébe mondja ezeket a dolgokat, ettől tulajdonképpen nem sokkal, nem sokkal különb. Egyébként elég az, hogy beírott, hogy mit tudom, a zsidó, világösszeesküvés, szanisztó, és akkor bejön a sok minden. Tehát ő egy Fidesz közeli, tehát kormány közeli tévébe mondja ezeket. Mi, Sumérok, Szíták, Etrusztok, Kelták, hunok, vagyis magyarok, megszenvedtik választottságunkat, de fönnmaradtunk és fönnmaradunk, mert a bolygó emberi civilizációjának letétenényesei, a gondviselés akaratának hordozói vagyunk. Ezért is gyűlölnek bennünket oly sokan irigyeink, megszállóink, akik valójában megszállottan keresik az elixírt, hogyan válhatnának magyarrá, hogyan osztozhatnának tikkaiban, választottságunk előnyeiben. Ezért akarják elrabolni földünket, vízünket, levegőnket. A Kárpát-medencének különleges kisugárzása van. Eddig még minden birodalom, amely akaratunk ellenére megszállta, pórulját, megbukott. Különös kisugárzás a mi földünknek, hogy megtizedeli a ránk kezetemelőket. 1849-ben a Habsburgok által ellenünk behívott orosz cári seregek csatákban nem vesztettek annyi embert, mint betegségekben. A visszaemlékezésekből tudjuk, hogy az orosz tábori orvosok a Kárpát-medence rossz levegőjével, mocsári kigőzöléseivel magyarázták a rettenetes emberveszteségeket. Érdekes, hogy ugyanezek a kigőzölések, rossz levegők magyar honvédeinkre, puszárainkra, nélkülkelőinkre nem hatottak. Amikor az úgynevezett jobboldal jut hatalomra Magyarországon, nemzeti, hazafias érzelmű magyar emberek szavazata támogatása révén, Nos, feltűnően megszaporodnak az árvizek, a belvizek, a gázszakadások, önhevelkezőnek az asszályok, a szárasságok, szóval a szélsőséges természeti csapások. A globális háttérhatalom már a 2010 tavaszi parlamenti választásokon elért frenetikus, jobboldali, nemzeti győzelmet sem nyelte le, és erre jött az önkormányzati diad októberben. A Fidesz és a KDNP valamint a jobbik együttesen eltaposta a ballidet. De még nem is ünnepelhetett igazán a kormánykoalíció, amikor nem sokra rá bekövetkezett a vörösi szak tragédia. Mintha valakik ünnepelni sem engedték volna az ország jobb felét. Mintha valakik végleg elveszítették volna a türelmüket. És kapkodva gyorsan az égi haditechnikához folyamodtak volna. Akkoriban beszélték, hogy a pápai NATO-repülőtérnek közel lehet a katasztrófához. Mert hogy a NATO-gépei egészen alapjánra a népek iszaptározó fölött húztak el. Esetleg valamelyikről véletlenül elszabadult egy, amúgy az arab világnak vagy Afganisztánnak szánt rakéta, lézervezérlésű bomba. De hát ugye ennek nyoma maradt volna. Na persze a nyomokat, repeszeket is össze lehet szedni például szeptember 11-én az Ikertorony New Yorkban, vagy a Pentagon Washingtonban. nostradamus lehet sokféleképpen magyarázni, ám manga ez az egyszerű balkáni asszony, nagyon konkrét dolgokat, történéseket, időpontokat jövendőt. Jóslatainak több mint 80%-a megvalósult. Vagyis komolyan kell venni őt. A magyarsággal semmilyen kapcsolatban nem lévő, nemzetünk iránt nem elfogult bolgár látnokasszony egyik előrejelzése szerint 2115-ben a világűrből jövő lények velünk magyarokkal lépnek majd kapcsolatba. Általán, magyarok által kerül sor a földi és a bolygón kívüli társadalom találkozására. Mi magyarok fejtjük majd meg a rejtét. Elődeink tehát Sumérföldön megérték, megélték az özönvizet, túlélték, mert a gondviselés gondjukat viselve magaslatokra vezette őket, az Ararát és a Kaukázus csúcsaira. Miközben az ár elmosta a mai Irak és Irán területét, Sumérőseink akkori hazáját. 1995. tavaszán a kurdok ellen támadó török hadsereg egy harci helikopterén lejutottam Észak-Irakba. Hirtelen a szeríd lankákkal övezett pataköldben úgy éreztem, mintha már jártam volna itt, sok ezer kilométerre hazámtól, pedig sosem jártam. Mintha visszaköszönt volna valami régi élmény, amelyet valaki más élt meg, de általam üzent. Kürtse billentett kiverengésenből a török tiszt az eldobált fegyvereket mutogatván. Kürtse, így hívják a kurdokat. Az egyik magyar törzs a Kürt Gyarmat nevet viselte, Kürt előnévvel. Talán az ő szálláshelyük volt ez a vidék, itt irakban. A felhőbe vesző Araráttól, a kaukázusi Elbrusz félelmetes csúcsától négy távolabb vezette őseinket a magyarok istene, hogy újabb özönvizektől mentse őket, a Himalájáig. A Turul Szent Madár útmutatás alapján az urál és annak legendás kristályait az üveghegyeket érintve hozott a Kárpátokba minket a Jóisten, ismét hegyekbe, magaslatokra hogy óvja népét a tengerek, valamint idegen aljas kabzsi népek özönétől. Rám a Kárpát-medencét, ezt a különleges vidéket, földi édenkertet, amelyre oly sok gonosznak fájt és fája foga, amelyet annyian el akartak tőlünk már rabolni, mégsem sikerült neki. Vagy pusztultak innen, vagy belepusztultak. De a magyarság maradt, volt, van, és lesz. Erre választotta őt a mindenható, őrizni Európa közepét, a világ szívét, a rendkívüli kisugárzású Földet, amely az Úristené, és amely Földnek ő tette meg a magyarságot őrizőről. Akár Sumér, akár Szkíta, akár Etruszk, akár Hun, akár Kelta, magyar, Isten választottja, az őkertének művelője, őrzője. Ő pedig, ha jön a vész, nem hagy el, fölvisz a legmagasabb hegyre, miközben öt évezre be ellenségeinket, irigyeinket elsöpri majd, és jön az új világ, új rendel, civilizációval, fejlődési ciklussal. Csak mi maradunk, akik voltunk, és akik leszünk. Ez hát a mi titkunk, fölfedtem, a fennmaradás, az újjászületés. Nem szeretnék ellenségeink helyében lenni. Amikor, amikor a múlt héten sétálok kifelé a trombításpábból és megszólített Csávó és mondja, hogy Puzsér úr, nagyon nagy tisztelője vagyok, nagyon szerint, hát mondom, nagyon köszönöm, de hát éppen megyek is. Hát de Puzsér úr, egy valamit mondjon meg, a Szanisztló Ferencet szokta nézni, mert én csak magát és a Szanisztló Ferencet Én olyan jól éreztem addig magam, hát, ugye, hát nem volt hiába. éreztem, ilyen... hogy meg, megismer, hallgat, követ, hát itt azért az beérett a vetés. Éreztem, hogy igen, azért meg. Na, végül csak sikerült. Végül az irigy irígy, hazug aljas kapzsi népek özönében mégis sikerült. <gül> büszke, lehetsz a... rá, Há, jaj, büszke lehetsz rá. És a... de hogy oda társít téged. De az a csodás, hogy én próbáltam csinálni egyébként ebből paródiát. És kurvára nem sikerült. Mert hogy lehet valamiből paródiát csinálni, ami már eleve maga paródiája? Hát itt próbáltam akkora fasságokat mondani, de nem sikerült, az meg a közelében. Hát mit tudsz kitalálni, basz meg? Hát... De... Kudartra ítélt kísérlet parodizálja a szaniszlót, Hát ő, ez kész van. A kész a paródia. A Szaniszló még a paródiához nem gyártotta le a komolyadást. Igazából folyamatosan önmaga maga paródiáját gyártja. Megnézzük a Trianon, Trianon videót? Igen. Jó, nézzük, nézzük meg. Mert... Nézzük, mert most tényleg itt és most az összes titoknak, rejtének, kabzsinépek hazugságának járjunk a végére. Egy hazugsággal készülünk leszámolni, mégpedig Magyar Dáviddal, magyarság akinek személyesen fordította le Terence Blanchard professzor Trianon egy hazugság története című munkáját. Ez az a kötet, amely egyszer és mindenkorra, legalábbis a mi reményeink szerint tisztába teszi ezt a nagyon-nagyon zavaros kérdéskört. Van egy másik fontos könyv professzor Sikosdi Kálmán határok nyomában című kötete. Ez is ezzel a témával foglalkozik, és mindazokat a tényeket, amelyeket ebben az adásban ismertetni fogunk, nem titok Terence Blanchard és Sikosdi professzor kötetéből, válogattuk össze annak érdekében, hogy a nézőink azok végre egyszer igaz szót is hallhassanak, és megtudják az igazságot erről a rendkívül fontos történelmi időszakról. Magyarország egyáltalán nem veszítette el az első világháborút, és amellett, hogy győztünk az első világháborúban, busási úvátétel mellett számos megyét is zsákmányoltunk. Szamos, Bottyán, polást, Kutas, Dereg és Orom megyék. Ezeket a megyéket Magyarország az első világháború után megszerezte. Az az érdekes, hogy ismerve azt, hogy ezt a hat megyét zsákmányoltuk a környező országoktól, ezt, ezt teljesen nagyon hallgatják, tehát erről szó nem esik a hivatalos médiában. Miközben mindannyian jártunk már szarvas családon, kerekes füzitőn, erdő vagy akár kuruchalmon. Ezek nagyon szép kirándulóhelyek. Érdekes módon ilyenkor az embereknek nem ugrik be, hogy nézd már, hát én most éppen Orom megyében, vagy gyerek megyében járok, és valahogy nem, nem kötik össze. valaki olvasta Sikosdi professzornak a könyvét, akkor pontosan tudhatja, hogy kis Antant soha nem létezett. Tehát ez egy hazugság, ez egy történelmi félreértés. Létezett egy kis Antal nevű tábornok, aki átállt a román hadseregbe, dezertált, és... Innen a félreértés. Tehát a, a, a kisantant, ami magyar ellenes, az valójában kisantaltábornok volt, akit egyébként 1917-ben egy találatért és meg is halt. Hát meg se érte a háború végét. Így van, és ezt korhű iratokkal bizonyítja Siposdi a, a könyvében. Tehát ott, ott vannak rendesen egyébként a levéltárban, ezek megtalálhatók a mai napig. Itt Romániáról, Szerbiáról és Csehszlovákiáról van szó. Mi az, hogy Csehszlovákia? <gül> <gül> ilyen ország soha nem létezett. <gül> ez, Tehát... ez az egyik legabszurdabb dolog, hogy, hogy képesek a hamisító országokat kitalálni. Nincsen ilyen. Hát Csehszlovákiát van, Csehország, ország, és van Szlovákia. Kérlek, hogy, hogy mesél nekünk arról, hogy mi, mi honnan ered a büksi a legendája, a mítosza, és mi is ez valójában. Úgy került bele a történelem könyvekbe, hogy ez a vix érzékes soha nem is érkező. Erről professzor Sikosdi Kálmán leírja, hogy mi a VIX. Hát ezt, ezt konkrétan, tételesen leírja. A VIX az egy bútorápoló folyadék, kapható belőle szőnyeg és kárpittisztító aeroszol, szőnyeg és tisztító folyadék, padlóápoló folyadék, lefolyó tisztító granulátum, küzhely és grill tisztító aeroszol és hideg hab. Ez a vix tehát ez az egész hülyeség, hogy mix jegyzék egyáltalán valaha létezett, ez egy ostobaság. Arról van szó, hogy a takarítónő összeírta, hogy melyek azok a tisztítószerek, amelyek hiányoznak a parlamentek a szolgálati raktárából. És ez a papír, ez a jegyzék ezekről a tisztítószerekről, ez ott maradt a parlamentben, amikor tárgyaltuk ezeket a területi korrekciókat, ezeket a bizonyos megyéket, amelyeket megszereztünk, és nem tudták, hogy ez micsoda, és hozzászolták az iratokhoz. És így kellett. A LIX jegyzék legendája, ami létezett egy ilyen jegyzék egyáltalán. Bocsás, meg, de azért mindent elmond ennek a társadalomnak az iskolai műveltségéről, komolyan meg az, a magyar érettségi rendszerről, az, az, az, hogy kumbilára lehet hivatkozni. Hát mindenki, aki rendesen leérettségizett magyar történelmből, az tudja, hogy ki volt Kumbéla. Kumbéla volt, ötödik Béla. Hát ezt mindenki tudja, emlékszem, hogy nekem ezt a szabó tanár úr megtanította, 1290-től 96-ig uralkodott, 6 évig és Lászlónak volt a fiat. Negyedik László fia, ötödik béla vagy kumbéla volt. Uralkodásának hatodik évében elvitte a köszvény, még erre is emlékszem. És azt szokták még emlegetni Kumbéával kapcsolatban, hogy ő egy kommunista volt, és hogy, hogy a vörös hadsereget hozzák állandóan vele össze. A vörös hadsereg igen, valóban létezett, de évszázadokkal korábban Mátyás király serege volt, azt, amit beolvasztott később a fekete seregbe. Blasá professzornak a könyvéből egyértelműen kiderül, hogy Horti Miklós a tárgyalt időszakban nem is volt Magyarország. Tehát, hogy itt is ilyen, ilyenekről olvasok, hogy ő ellenforradalmi kormánynak volt a hadügyminisztere, szó nem volt ilyesmiről, egyébként volt kormányzó, tehát később lett is kormányzó, de csak 1923-ban jelent meg a magyar közéletben, és csak 1924-től volt kormányzó, a tárgyalt időszakban ő a Magyar hadiflottát vezette, Mikronéziában gyarmatosította a mikronéziai híres magyar gyarmatok, olyanok, mint Fülöpföld, olyanok, mint Tomilagil Szabóság, mind ez, ez a nagyon híres a hadművelet, egyébként nagyon szép ütközetekben gyarmatosította ezeket a mikronéziai szigeteket. Ez, ez persze nagyon fontos, erről sem beszélünk, és kiveszik ezt a, ezt a dicsőséges tábornokot ebből az elemből, és berakják. Kumbélához, akit egy rendes gimna gimnazist is tud, hogy hova tartozik a magyar történelme, és ezt hozzák össze egy takarítónőnek a bevásárló listájával, és erre alapul ez a mitológia egészen De, de... Hajduginé államnyelve az máig a magyar. Így van. Igen, egyébként nagyon szeretik is a helyiek, én voltam is Hajduginában, és nagyon szeretik a helyiek a magyar nyelvet több okból is, egyrészt nagyon kifejezőnek találják, másrészt mert a magyarral sikerült egységesíteni a törzsi tagoltságot, hiszen egymás nyelvét alig értették áll adakoztak egymással, és amióta a magyar a közigazgatás nyelve, Egyrészt azóta van egyáltalán ilyen, hogy közigazgatás, oktatás, erőség, sőt, hát mondjuk maga a béke, mint olyan, az a, azóta van. Nagyon, nagyon nagy kultusza van egyébként a magyar haditengerészetnek ott, sőt, Hortinak szobra is van Hajdugíneán. És a Szent István csatahajó a mai napig ott az Hajdú a kikötőiben. Hát ennyire büszkék arra, hogy Horti akkor ezt a gyarmati státuszt elérte. Én azt szeretem, hogy amikor a Vörös téren a fülöföldi kopiafákat kell árulni, akkor ez senkinek nem jut eszébe. amikor veszik 4000 forintért a Fülöföldi, kopjafát, akkor, akkor senki nem jön előjeve a Trianon mítosszal, de amikor ezt a mítoszt kell megalapítani, akkor hát mintha az egészet el is felejteném. Nekem nagyon tetszik a Terence Blanchard könyvében az a kutató munka, amit a Trianon Palota nevezetű épület felkutatására számta. Kélek Dávid, mondd el, hogy a kutatásnak mi lett az eredménye, hol található a Trianon Palota? Hát Versailles-ban nem, mert Versailles-ban ilyen palota nincsen, nem is létezett. Ez egy akkoriban népszerű Bécsi Bordélyháznak a neve. Úgy tűnik, hogy a hazudozók azok oda jártak szórakozni. A kép, amit pedig egyébként ezzel kapcsolatban szintén szoktak csatolni. Egyrészt két, kettő van belőle forgalomban, két kép, tehát ez is önmagában már nagyon abszurd, hogy egy ilyen hazugság két képpel illusztrálják, a kettő nem is ugyanaz. Az egyik az egy mocska, ha hamisítvány, a másik az pedig egy vadászkastély a felvidékről. Állítom, hogy számtalan embernek szerepel a hétvégi fotóján. És senkinek nem áll össze valahogy, senkinek nem esik le, hogy ez, hogy ez az. Jól tudom, hogy a magyar hadseregnek voltak tulajdonképpen veszteségei. Tehát kár lenne azt letagadni, hogy voltak veszteségek, elveszett ugyanis két raklap, a konzerv, és erről nem hallgathatunk. Ugyanakkor viszont ezt kár lenne országos léptékű veszteségeknek nevezni. Tehát nem kéne ezt történelmi katasztrófának beállítani. Létezik emellett. Két olyan város, amely népszavazással csatlakozott Ausztriához. Ez Féregnádas és szennyezhalom. Két olyan városról van szó, Tehát igazából nem is városok. Hát Mennyire városok, Szennyes Halom 342 főíregnál féregnádas 230 lelket számlál. A jó városnak ez a szépen. legnagyobb jó indulattal sem nem eszik, hát Ezek a veszteségek, ezek a veszteségek. Agy ezer ember ezt. Azért, ezért, ezért lássuk, Tehát amikor, eh, amikor azt mondják, hogy 18,2 millióról, 7,6 millióra esett vissza a magyar eh, eh, lakosság, itt, itt milliókkal... és, és közben ezer embert vesztünk összesen, és közben mennyivel nőtt pontosan a magyar lakosság? 1430000 millió 1.430.000 ezerrel, millió ezer fővel nőtt a magyar lakosság száma az első világháborút követő rendezések során. Emellett Magyarország a győztes világháborút követően gazdaságilag és diplomáciailag egyaránt bebiztosította azt a középhatalmi pozíciót, amit már addig is elfoglalt Európában. Végül nem hallgathatjuk el a legfontosabb következtetést. Tegyük fel a kérdést, hogy miért? Miért ez a sok hazugság? Miért hazudnak itt nekünk trianoni katasztrófák? Nem hallgathatunk erről, bár erről igazából nincsen szó az említett szakirodalmakban, de nyilvánvaló, hogy miről van itt szó. Arról van szó, hogy a trianon biznisz az egy világszerte hatalmas nagy üzletág, elképesztő mennyiségű könyvet adnak ki, ami erről szól, elképesztő mennyiségű matricát forgalmaznak, és ezektől, és nem, nem a bevételektől nem. ezek a kereskedők, ezek elesnének. Ne hogyha ez a el. Trianon mítosz, ez ledőlne. Erről van szó. Ne felejtsük el azt, hogy például, hogyha egy film témája a Trianon, akkor, akkor az biztos, hogy azonnal skar-befutó, azonnal aranypálmát visz, és azonnal a magyar a, a filmfesztiválon is győz. Tehát tulajdonképpen erről van szó. hát ez a trianul, a üzletág, ez a trianul a üzletág, ez egy milli, több milliárdos üzletág, ne hallgassunk végre erről, Sílá. és aki ebbe pénzt fektet, az biztosan annak biztosan meg fog térülni a pénze. Ezek azok a pénzek, amelyek pénzekből Blanchard professzor és Sikosdi professzor könyvét nagyon mm. hallgatják, amelynek a révén ezek a tények, ezek nem kerülnek az embereknek a birtokába de eddig és nem tovább. Mostantól kezdve a hazugságoknak vége. Nos, a, a, ezt akkor készítettük ezt a, ezt a felvételt, amikor szaniszlóval dolgoztunk egy munkahelyen. És az a, az a csodás, hogy, hogy a Eko TV-ben forgattuk ezt is, meg a szanisztóanyagok is ott mentek. Akkor mondjuk a szaniszló még nem volt ennyire súlyos állapotban. Tehát a szanisztó az folyamatosan borul el, tehát ez egy, ilyen, ez egy ilyen lináris folyamat, de azt azért érdemes észrevenni, hogy a, én, a, mi, a mi figyelmünket nem került el már akkor sem, hogy a szaniszló az súlyosan terhelt. Például az a klasszik, klasszikus, hogy a, a, a menzán, ő a kis tálcájával mindig különül le. Hát, hogy ő, ő, nem, ő nem bandázik senkivel, hanem ő meg a víziói. Ő... Látomásokkal ebédel. Beszélgetés. van. Nem, nem, nem, nem, nem. Azt nem vettem. Akkor még nem. Hát most Isten tudja, hogy így most milyen állapotban van. Minden esetre, a, a, a, itt a koncepció az az volt, hogy vegyük alapul a relativizálást, és annak minden elemét alkalmazunk trianonra. Tehát a holokauszt relativizálás is ilyen, hogy így nem kell, nem szabad tagadni, hogy voltak veszteségek. Tifuszban, meg egyéb pertőzésekben pár ezer zsidó meghalt. Tény. Tények. Tehát ne hallgassunk arról, hogy három laklap szé székelykápoztak, konzerv elveszett. És ténylegesen minden elemét a holokausztagadásnak tagadásnak alkalmazzuk Trianonra. És, és persze egy kurva röhelyes eredményt adott az egész. Tehát, valójában a holokauszt relativizálás. De, Ténylegesen, tehát arra figyeltünk, hogy minden elemét, és nem, nem próbáltuk ki, tehát mi nem, mi nem akartunk poénkodni, hanem csak egyszerűen átevelni. Pontosan, tehát hogy minden, minden ö, szegmensében pontosan megfeleltetni annak. És ö, az az érdekes, hogy egy halálos brutális abszurd jött ki, holott a a tagadással kapcsolatban senki sem így áll hozzá, mint ehhez. De a holokauszt relativizálással kapcsolatban senki sem röhög. Hogy milyen vicces fasságok ezek, ha, ha, ha. De trianodnal ugyanezt előadod, és vicces. De a holokausztal kapcsolatban előadod ugyanezt a relativizálást, és így mindenki ilyen szégyen, ilyenekről beszélnek, ilyeneket érez, meg, meg, meg börtön, börtönnel fenyeget, meg, meg egy egyik hisztériából a másikba esik, ha, ha, ha, ha elfelejtjük a történelmet, akkor meg fog ismétlődni, de itt ugyanezek nem merülnek fel. Jó, persze, egy csomóan beszofták, tehát egy csomóan ott utána kommentelték, hogy te vagy történelem tanár, na szép! Hát, ezek a reakciók nem voltak. Bár, mi volt a reakció magában az ECHO TV-ben? Nem adták le, minket. Na. De... Okay. Okay. De... de úri emberek voltak, meg kihozhattuk a felvételt. Azért mi örültünk, hát... Nem, nem volt kétséges, hogy ki fognak rúgni minket onnan. De egy, egy ilyen terhelt helyen dolgozik az ember, ahol Szanisztó Ferencekkel váltja magát egymást a stúdióban. Erre itt számítani lehet. Meg, hogy mondjam? Tehát, az a, itt, itt az a nagyon érdekes, hogy, hogy a tagadás az miért nem ugyanilyen abszurd és röhelyes. Ugye, történelmi tényeket vitatunk el pontosan ugyanolyan módon, mint a holokauszt esetében, és akkor a holokausztot relativizálja valaki, akkor, akkor hisztéria van, és, és, és rettegés, hogy ezt majd elhiszik. De itt miért nincs rettegés, hogy ezt majd elhiszik? Hát nyilván az lehet erre a válasz, nem az enyém, hanem logikusan, hogy ott meghalt nagyon sok ember, Trianon meg csak egy igazságtalan békeszerződés volt, ami nyilván nagyon sok embernek persze szenvedést okozott, de... Mégis más egy igazságtalan békeszerződés, mint egy ö, népírtás. Érted? De valójában történelmi tényekről van szó itt is, és ott is. Történelmi tények Persze, én egyetértek, egyet csak mondjuk akinek kiírtották a családját, az nyilván másként látja, mint, mit tudom én, aki kiírtotta. Most itt nem magamra gondolok, de... Izé, tehát, na érted, tehát e máshol e esnek latba súlyok, meg a hangsúlyok, tehát az emberéletekkel nem viccelünk, de de a, de a a, a, a, a trianoni békediktátumnak bék bék is voltak súlyos következményei emberéletekre vonatkozóan. Nem mondom, hogy meghaltak miatt a direkt módon közvetlenül. Azért feltettük meg a, a holokausztot a trianonnak, mert a magyar néplélekben, a magyar... Ez a nagy szentség, pszichés, a tabu. A magyar pszichés ö, működésben, a kollektív tudattalamban trianon felel meg a holokausznak. Tehát ami a balliberális bal oldalnak a holokauszt, az a jobb oldalnak, a népnemzeti oldalnak trianon. Na a, most a, az tudatok. ősérelme, és annál nincs súlyosabb. Tehát arról az, hogy a a, a baloldalnak nincs súlyosabb, mint a, a holokauszt, és ezért, nem, ezért nincs értelme ezeket egymással összehasonlítani, mert a jobb oldal számára viszont nincs súlyosabb, mint a trianon. És lehet, hogy az egyik önmagában súlyosabb, mint a másik, de az a szerep, amit betölt a magyar néplélekben, az pontosan ugyanaz a jobboldal számára, mint a baloldal számára az annak megfelelő trauma. Ezzel a kis történelmi misztérium játékotokkal egyéb iránt, meg ezzel a kommentel, amit most hozzáfűztél, egyszerre vagy ám büdös, zsidó, magyar ellenes, geci, szabadkőműves, kommunista, liberális, és... Euh, náci. <tessz> ezt ezt a másikat. Ja, Elcsatolom, és utána mehetnek a gázba, miután elcsatoltam őket. Világos. <tessz> Nem szakázba, szóval... de te csak a határokon túl. Szóval lehetne itt még egyébként az őrületet. Egyébként kibaszott jó, ez a legjobb egyébként, amit csináltatok. Még a fehér bűnézés sem rossz, de ez, ez a trianon relativizálás, ez, ez kibaszott zseniális. Hát igen, akkor még nem volt csillak születik, és még ember voltál, de ezért, hát igen, én még ezzel a puzérral szövetkeztem annó. Soma sumárom. Tehát igazából még, még mutathatunk itt elképesztő mértékű fasságokat, de nekem az a tapasztalatom, aki elég jól ismerem egyébként ezeket a fasságokat évtizedek óta, mert közegem, tehát én ilyen vallásokkal foglalkoztam mindig, és ebben a közegben mindig fölbukkantak ilyenek, meg történelemmel foglalkoztam, és ebben a közegben mindig tömegével jöttek ilyenek. Magyarországon például évek óta, évek a fasznál, vagy húsz éve azért nem rendeznek őstörténeti, magyar őstörténeti konferenciát, mert elárasszák az őrültek. Csak a szakemberek nem tudnak megrendezni legitim konferenciákat a kutatási, régészeti, meg egyéb eredményeikről, mert jönnek a szíriuszi ufo magyarok be a terembe, és széttrolkodják az egészet. És aki azt mondja, hogy baz, meg hát azért bocs, mégse Siriusról, vagy mi, mit tudom én, szíriuszról jöttünk okbál vezetésével, aki a bálisteneknek az ősatja, és ha te ezt nem hiszed el, akkor zsidó vagy bazdmeg. De nem az a csodálatos, az a csodálatos, hogy neveli, tehát hogy világos, hogy a levédia, meg etelköz, ezek nem elég jók. Nekünk nem elég jók, hanem legalább sumerek kell, hogy legyünk. van Japánok. Uh. Japánok. A japánokat egyébként ki is hagyta a szaniszló. Lehet, hogy zsidó bazd meg. Nem mondta az atlantis nem mondta a csendes óceániai őskultúrákat, nem mondta a japánokat bazd meg. Meg Japán se magyar. említette Szíriust. Baráti Berenc. Zsidó Berenc, ráadásul, látjátok, tehát magyarnak beálcázok. Látszólag úgy beszél, de nem említette a Sirius csillagot, és nem említette az ős anyáknak a csillagját, és nem említette Atlantiszt. Így akarja elkendőzni, kiszúrja a szemünket, holmi keltákkal, meg mit tudom. Egyébként még az etruszkokat sem említette, bocsánat, figyeltem. A... Az... Etruszkokat mondta, bocsánat, bocsánat. Mindegy, akkor is kiszúrta a szemünket keltákkal, meg skítákkal, meg hunokkal, meg etruszkokkal. De a az... kelták hogy kerülnek? A, a maja magyarokat említette? Lófaszt Az egyiptomi magyarokat, akik a piramis építették, és tudjátok, hogy építették a piramisokat? Dobokkal. Hun mágikus dobokkal. Tehát doboltak a hun... Egyébként nem én találtam ki, bazd meg. Az a poén. Doboltak a hunok, és a dobnak a rezgésére összeálltak azok a téglák, és itt sorba rendeződtek. Hát folyamatosan doboltak, és a rezgés csináltott meg mindent. A mágikus rezgés. Ott rezektek. A magyarok. Egyiptomban. És Barát Tibor professzor nevét említette, most Barát Tibor professzor írt egy három kötetes munkát. Az a címe, hogy a magyar népek őstörténete, és abból az egyik kötet Egyiptom. Amikor még egyiptológus voltam, valamikor régen értelmiségi voltam, és a tanszékre beküldött egy faszi egy könyvet. Pontos abban a, az assziriológiára küldte, de azok meg átküldték és szadizmusból nekünk. És a Barát Tibor könyve teljesen kiva, be volt kötve egy bőrkötésbe, és ki volt preparálva. És a következő kép volt kipreparálva. Maga már az eredeti mű is elképesztő elmöbeteg fasság volt, végig egyiptomi magyarok. Mi hükszoszok, azok sok, meg mit tudom, a ilyenek? Az izé, árpád, az iripád, meg mit tudom, ilyen, ilyen egyiptomi szavak, magyar nyelvrokonság, stb. Ez egy kurva sok izé. És... És akkor ő még a kusitákat is magyaroknak, tehát a núbiai ősi törzseket is magyaroknak titulálta, és ez nem tetszett, egy nálam még nagyobb hazafinak, aki kipreparálta a könyvét, és tudós söpredék, ilyeneket írt bele, ami nem vagyunk kusiták, és tele ragasztotta ilyen képekkel, amin ilyen űrhajós magyarok vannak, és fölé volt írva, hogy Csaba... Attila, Árpád, de tudjátok, ilyen vásári kép, ahol a fejedet így kidugod, és akkor ilyen joviális pofák így megjelentek, ilyen űrhajós izé kép előtt, és akkor ez így ki volt preparálva, és akkor, és, akkor, és akkor teleírta ilyenekkel, hogy felejtsétek el a hülyeségüket, star ri mi a fasz az a star hát meg, ez a Star wars a valami magyaros átírata, És akkor ízé, és akkor rrr, a szőrösök elbaszták a planétát, ma a szőrösök azok a zsidók, és akkor mindenhol a szőrösök vannak, ez volt neki így a fixa És teleírta ilyen szövegekkel, és teleragasztotta tele képekkel, és még be is kötötte a könyvet, egy barna bőrkötésben, nekem egyeket otthon megvan, kódex egyébként, kódex egyetlen ilyen van a világon. A természetellenes kilátástalanság karmikus gyülekezetének a főpapi könyvtárában van. És, és, és az elejére írja, azt mondja, hogy a könyv címe Kusnepofáz. A nap fiai tulajdona, de nem a szőrösöké. Ilyen nyomtatott betűkkel, egy ráírva. És, és akkor ezt így bekülte, a ókori keleti tanszékekre, aki megmondja az igazat a szemét rohadt zsidó Bérenc barát professzor ellen, aki csak az egyiptomiakat, asszírokat, sumerokat, kusitákat tartotta a magyaroknak, miközben egyeket odaírta, mi nem vagyunk kusiták, szartudós, söpredék, azok szőrösök, mert azok is olyan izébb barna bőrűek, meg mit tudom én, és vitatkozott, vitatkozott a szemét akadémista, sumerista ős-magyarral, a szíriusi ős-magyar. Ott jöttem rá, hogy van még egy szélsőséges A, <kül> addig én is csak úgy tudtam, hogy sumerek vagyunk, meg asszírok, meg mit tudom én, Apropó, azt tudjátok, hogy most az Isis összetörte a asszír emlékeket. Biztos láttatok a hiradóba. Nimrud városát föltúrták. A iszlám állam. És ugye Nimrud az Nimród. Ezt azért csinálták, hogy az ősmagyar magyar várost eltüntessék, és biztos, hogy a Mossad pénzel őket. Ez egy ál-iszlám állam, aminek az egyetlen célja... Hogy a mezopotámiai és szíriai ősi magyar emlékeket eltüntesse. Hát oda a és ezért küldjük a katonákat így, van, hogy visszafoglaljuk ősi jussunkat. <gül> és, hogyha azt hiszitek, hogy én most poénkodok, ebben a speech-emben egyetlen mondat és egyetlen gondolat nem a sajátom. Szóval, ö, az a, hogyha, hogyha ö, talán, talán nem okozok meglepetést azzal, hogyha elmondom, hogy Kártágó Ka az kardhágó, és hogy Kopenhága az kappanhágó. Stockholm Istók pedig Istókhalma. Hát adja, nem? Hát... New York verzeg nincs benne, New York. mert az New York, az köztudott, ugye? Judapest. Judapest. <gül> <gül> Szóval? És azt tudjátok, hogy, a, hogy az, az, az, az talán tudjátok, hogy a, az antik trójában, amikor temetkeztek, akkor az ottani magyarok az úgy temetkeztek, hogy a szemükre érmét raktak, ugye az volt a, az volt a, a bére, a jussa a révésznek, Ugye? Aki átviszi a Stux folyón a halottakat. Várj, melyik magyarokról beszélsz? Az ostromlókról, vagy az ostromlottakról? Az, az ostromlottakról beszélnek ja, természetesen. Ö, valójában polgárháború volt. <gül> nem, nem. Bár, a, bár, bár a Brad Pitt nem jó magyart játszott, tehát nem, annyira nem hasonlított az őseinkre. Hát nem, hát azt Oberfrank Pálnak kellett volna játszani. Hogyha rajta múlikba, meg akkor... Nem a brettit kapja, azt, tuti. Szóval, szóval a, valójában a személyrem szó az innen ered. Szemérem. Értitek? És azt tudjátok, hogy az ördög micsoda? Ördög. Az a halott állat, ami az alvilág bejárata előtt áll, és felélet Az az ördög. Olyan, mint a kerberosz, de azt lopták a geci görögök tőlünk természetesen, mint a zsidók a bibliát, meg mindenki minden. Eredetileg az az őrdök. És hét feje volt, nem három. Na most azt kell tudni, hogy az, a, az, ö, a történelemben minden egyes törzs, minden egyes törzsi vallása azt tartotta, amit a zsidó vallás. Csak a zsidó vallás már az egyetlen törzsi vallás, ami fennmaradt. Azt tartotta... Na na... Itt jó. Van most jó, a jó, jó, jó, jó, jó, jó. jó látjuk, kívül? a milyen... Jó, nyilvánvalóan igen. ez lesz, a, ez lesz a, az utol utolsó, múzes, nap, utolsó napoknak a nagy összecsapása ez lesz köztünk, és a... hát a két nagy törzs, ugye? A magyar és az egész világot uraló zsidók között. Igen, igen. A két torony, igen. É. Szóval azt kell, azt kell értelmezni, hogy minden egyes nép a maga törzsi státuszában, a saját törzsi vallásához tartozóan Isten ki sajátító volt. Tehát azt mondta, hogy mi vagyunk a, az úr kiválasztott népe. Miértünk van ez az egész. Valójában. Mi miattunk van ez az egész. Csak aztán jöttek. jöttek a zsidók. Nem a zsidók jöttek, hanem... Azok hanem, mindig jönnek. A nem, hanem... A törzi nem fetségik. A törzi, hallom, a törzi nem, jött, nem volt, jönnek. Na jó. Okay. Batyúja, Batyúikban a hamis mérlegekkel, a szívükben a keresztények iránti oldhatatlan fülelem. Csurka Pista mérleg? bácsi szavait idézten. Ez a romantikus, ennél időszemhez... sokkal rosszabb a valóság egyébként, mert ugye tudjuk, hogy a kazár birodalom az zsidóvallású volt. Szóval, de ez tényleg így van? Tényleg. Egyébként... Az meg, és most már bármit mondok, az. hogy tényleg zsidó volt. tényleg, zsidóvalás tényleg zsidóvalás zsidóvalás volt. volt, és azért volt zsidóvalású, mert be volt ékelve a muszlim horéz, hát a, a, a kalifátus és, és, és Oroszország, és, oroszország és, és Bizánc közé, és sem keresztények nem akartak lenni, mert akkor azzal gyakorlatilag bizánci hűbér, hűbéri státuszba kerültek volna, és muzulmánok sem akartak lenni, ezért kitalálták maguknak politikailag, hogy ők zsidók lesznek. Valójában a származásukat, vérségüket tekintve nem voltak zsidók. A türk népcsoport. Igen, de vollásukat tekintve zsidók voltak, és hát tulajdonképpen tőlük származnak az úgynevezett askenáziak. No, az... Egyébként ezt az Arthur Köztlár Köztlár. a Artur Köztlárra látta ki, de ez tudósok szerint hülyeség. Most de, de, de, de, de, mi, de. Én, én meg azt gondolom, hogy ő, ők, akik szétszúroltak, ők zsidók voltak, és zsidók maradtak. Tehát, hogy ők valójában, és ők nem közel-keleti származásúak. Nem ám. Tehát, hogy az ő, ő esetükben nem beszélhetünk arról, hogy ők, a... ők, ők szemiták lennének. Ezért öltemek Köztlert a moszad, amit te most mondasz, és nem akarok a sorsodra jutni, igenis, az askenáziak eredeti zsidók, és nem, ezek türkök. Szóval, e, arról van szó, hogy a szaniszló a tulajdonképpen egy ilyen törzsi vallási, e, újra, újra, hát egy ilyen új vallás alapító kvázi. Tehát, hogy ő vissza akarja vezetni a kereszténységből, ma a... Magyarságot ebbe a törzsi státuszba, ahol megy ez az Isten kis ajátítás. Tehát kiválasztott nép az, mi vagyunk, mi Istenhez tartozunk. Ezek a legveszélyesebb gondolatok, tulajdonképpen Hitler is ezt csinálta. Hét Hitler, Hitler valójában ugyanígy visszavezette a németséget a kereszténység elé, a kereszténység mögé. Ugye a kereszténység az, a, az az Istenhez való kizárólagos vérségi tartozást, ami ugye a zsidó vallás volt, azt kiexportálta az egész emberiségre. Tehát az egy, az egy kozmopolitaisten. Már az úr, az, az atya, az atya, akiről, akiről Jézus beszél, a, gyakorlatilag azt mondta, hogy mostantól kezdve felbontom a zsidokkal kötött szövetségemet, mostantól ők nem kiválasztottak, ja, Jézus, hanem az egész Jézus. emberiségre, igen, az ember, egész emberiségre alkalmazom ugyanezt a viszonyrendszer. Ezt Hitler visszavette, Hitler, a Hitler németségre vissza... vonatkoztatta. Hitler visszavezette ezt a, ezt a, ezt a keresztényi kozmopolita Istenhez tartozást, persze Isten kivette az egész rendszerből, de a kiválasztott nép státuszát újra alkalmazta, és kvázi visszavezette a németséget egy ilyen ősi státuszba, tulajdonképpen a a, a hindú vallásnak az ős állapotában, nem véletlen a swastika, ugye a kereszt, de a hinduktól vett át. Nem. Vissza... Itt nem. Nem véletlen. Már a keresztet használták fajvédők Németországban Korábban az egy ismer dolog volt, már a Ungár. De nem senden, véletlen, tálogóga, de az sem volt világos, véletlen, az volt. Igen, a volt. árja szeleti, szimbólum. a horogkereszt, az, az mindenhol volt. Még egy ókori zsinagóg a falán is, bazd meg. Szóval, szal... szóval vissza... és gyakorlatilag uh -huh. a Sanisztló is ezt csinálja. Tehát itt megint, megint az Isten kisajátításról van szó. Tulajdonképpen a Sanisztló az egy új vallás alapítást akar, ami itt ugye elhangzott, ez kurva nehézzen összeegyeztethető a kereszténységgel. És mi lesz a magyar... Hogy Vagy cip... mi vagyunk, aki választott nép. Mi lesz persze... a magyar égő csipkebokor? Ezen úgy elgondolkodtam. Mert egyébként érdekes, tehát ilyen bizarr analógiák vannak. Tehát Mózes nem mehetett be az ígéret földjére, és a honfoglalást Józsué csinálta. Álmos nem jöhetett be a Kárpát-medencébe, föláldozták, és Árpád csinálta meg a honfoglalást. Érted Zsidók vagyunk? Mit csinálsz ott a paraván mögött, az meg? Ez... Szóval. Ah. Na, tehát. Megpróbálom eltüntetni a fenevad jelét. Ezért van a spíkelek. Helyes. Na mindegy, sokszor eszembe jutott, hogy a kazárbirodalom, ugye a magyarok állítólag a kazárbirodalom kötelékébe tartoztak. A velünk jövő három kabartörzs is. Ilyen kazár társaság volt, és, és akkor az jutott eszembe, hogy a Kazár birodalom az, az így elkezdte üldözni a magyarokat, csak így eltévedtek az időalagútba, és, és ezer évvel később jöttek be ugyanarról, Galíciából, a, a, a, a, a Vereckén keresztül, csak addigra már a szép sejem kaftányaikból fekete kaftán lett, a türk hajviseletből egy ilyen ronda pajesz. És belekerült a batyúikba a hamis mérnek, és a, mér, a, a szívükbe a keresztények iránt És a, a szabjáik helyett már csak sakterkések voltak, a lovaik helyett meg szamarak. De utolértek minket, és kunbél a fejedelmük által visszavették a magyarok fölötti uralmat, amit ezer évvel korábban gyakoroltak. De az meg, ha ezt megírnám, Tudni, hogy lenne olyan hülye, aki ezt komolyan benné. Nem egy, ben... bazdmeg. Egy törzsed. Lenne egy törzsed. Meg, hát a, Várján, a szaniszlónak is van törzse, hát szaniszló az az egy valódi. De nem viszelet, Ez én, motivál. Én nem viccelődök. A szaniszló az valóban egy vallási vezető. Tehát szó nincsen arról, hogy a szaniszló az egy ilyen hülye polyáca lenne. Persze röhögünk rajta. A szaniszlónak van egy törzse. Nem polyáca. Ez nem polyácsaság. pojáca a bajár. A bajár az polyáca. A szaniszla az őszintén mélyen. Őrült. Tehát az Na, a szaniszló nem, nem cinikus, az hisz ezekbe. a, a az proféta. A szaniszló az tényleg proféta. Ő tényleg egy új vallás alapító, bizonyos értelmes nagyon sokak számára. Egy proféta. És ez a tűz hiányzik a balliberális oldalból. Az igazi kérdés az, Robikám, hogy mi a faszért hisznek kurva sokan ilyen dolgokba. Hogy ennyi lenne a hülye ember. Ennyire nem, nem arról, van szó, a arról van szó, hogy a, kiválasztot, a kiválasztottságnak a mítosza az a legvonzóbb közösségi élmény. És mi az, ami miatt ez Érted? Egy franciában miért nem valsz meg? De honnan van, is... tehát, hogy a franciáknál Bocs? nincs ugyanilyen? ilyen tömeges méretben, ilyen mítoszok Európában, Magyarországon is, Van a románoknál is dákoromán kontinuitás, meg ők rómaiak, meg dákok, meg a kisvaszombaz, meg de még ők se jöttek a Szíriusról. Hu... Még a románok se jöttek a Siriusról, Na, rá, ját, az... azért Nagy különbség van, ne haragudjál. A dákoromán kontinuitás körülbelül megfelel a hun magyar rokonságnak, kb. ugyanakkor a fasság, csak az a különbség, hogy a magyar tankönyvekben nincsen benne a hun tankönyvek be, amikből a román diákok tanulnak azokban, meg benne van a dákó kontinuitás, de Csifetnyi különbség azért tegyünk, még ha nem is a Siriuszról jöttek, baszd meg! Kiegyeznék azzal, hogy a magyar tankönyvekben legyen benne a hún-magyar rokonság, főleg, hogy ez egy régi több évszázados magyar történelmi rege a maga szépségével egyébként hozzátenném. Akár igaz, akár nem. Annyiban igaz egyébként... Történész vagy. Annyiban, annyiban igaz, annyiban... Bocs, én nem azt mondtam, hogy ez igaz, hanem én ezzel kiegyeznék, ha nem, nem lenne mellette dolgok. szíriusz. Tehát a románok meghúztak egy cezúrát, a valamit valami el valapján gondolom én. Érted? Tehát, tehát inkább legyen benne fasság a történelem de ne terjedjen az őrület. A szintiszta őrület, érted, amit mondok? Arról van szó, hogy a franciák, azok értelemszerűen... Külőtték, 19. században a... még ők is gallok voltak. A franciák, hát az... a fr -franci... a franciák megélték a maguk nagyságát. Megélték a király alatt, megélték Napóleon idején. Ő... Ővelük ez megtörtént. Ők egy nagy hatalom voltak. Magyarokkal meg ez soha nem történt meg, de akarjuk, akarjuk, mert a kiválasz... kiválasztottságnak a mítosza, az, hogy mi vagyunk a kiválasztott nép, az annyira az, nem. Az annyira édes, mint a cukrozott méz. Az olyan az annyira jó, az annyira kell. Tehát az az érzés, hogy én kiválasztott vagyok, én Istenhez tartozom, én különleges vagyok. És persze ez összekapcsolódik a, a magyaroknak az önsajnálatával. Ugye ez megvan, hogy Magyarország népek Krisztusa. Ugye ez megvan, ez a mítosz. Tehát, hogy valójában. Nyilván láttatok már olyan illusztrációt Trianonhoz, ilyen Trianon-revizionista illusztrációt a 30-as évekből, hogy a, a, a nagy Magyarország, ugye, az föl van szögezve egy keresztre. De az, hogy, az, hogy mi magyarok a népek Krisztusa vagyunk, az nem csak arról szól, hogy mi kiválasztottak vagyunk, hanem hogy minket föláldoztak, hogy mi megváltsuk az emberiséget. Az összes többi nemzetet. Ez a kiválasztottság, ez, ha valaki ezzel operál, ha valaki ezt kínálja, mint amit a Szaniszló, mint amit a Mózes, mint amit a Hitler, az, az sikerre van ítélve. Hát ezt, ezt imádják. Hát ennél, ennél jobb érzés nincsen, mint hogy én ki vagyok választva, én különleges vagyok, én többet érek. Mert ez rímel, ez össz, összhangzik mindenki belső narratívájával. Mindenkiben legbelül az ego belülről diktál egy olyan narratívát, ami, az, ami úgy hangzik, hogy különleges vagy. Különleges. Hát, hogy biztosítalak, hogy oda megyek egy emberhez, és megkérdezem tőle, hogy maga átlagos? Senki nem fogja azt mondani, hogy igen. Én átlagos vagyok, hétköznapi vagyok, tizenkettő, belőlem egy tucat. Mert senki nem fog mondani. Hanem mindenki azt fogja mondani, hogy persze ilyen pofátlanul nem fogja mondani, hogy különleges vagyok, mert szemérmetlenség, meg, kör, meg fél, hogy kiröhögik, de belül, legbelül egy kis belső magnón folyamatosan az, a, az, az hangzik, hogy különleges vagy. Te kül, igen, te különleges vagy. Igen, te különleges vagy, te több, te többre vagy hivatott. te többet érdemelsz. És amikor ez nem teljesül, mert nem, mert nem kapod meg a többet, mert nem te a világ eszetlen nagy királya, akkor értelemszerűen az zsidók miatt van. Hát mi, hát mi másért? Hát te kiválasztott vagy, te különleges vagy, te az Isten népe vagy, de mégsem a trónszéken ülsz, hanem egy kibaszott hokedlin a konyhában. Hát ez miért van? Hát hogy máshogy van, mint hogy hát világos, hogy a trónszékbe beleültek a zsidók. És onnantól kezdve meg nem kell más, csak egy egy dolláros, és ott van rajta az összes kibaszott szimbólum. Összes szabadkőműves jelkép ott van rajta. 13x13 szabadkőműves jelkép van rajta. És De azt kell érteni, hogy amikor jön valaki, és azt mondja hogy kiválasztott vagy, akár magyarságodban, akár személyedben, mert hát például egy terapeuta azt mondja, hogy te egy különleges ember vagy, akkor azt higgyed el, hogy azt azért mondja, mert szeretne még húsz év múlva is pénzt szedni tőled. hozzá vissza fogsz menni. Mert hát ezt, ezt akarod hallani? Hát persze, hogy különleges vagyok. De ez a jó doktor, mert ez észrevette. Hát az, az összes mocskos doktor, amelyik azt mondta, hogy hát nem kéne annyit verni a faszomat, inkább elmehet dolgozni, hát az nem érted hozzá. Hát sose a jó orvoshoz vette. Hát, de itt van végre az orvos. Hát ő nem mondja, hogy mi van. Hát én a kiválasztott vagyok. Tehát világos, hogy a rohat mocskos zsidók miatt, viszont nem érvényesülök. Hát nem én vagyok a főnök, hanem a zsidó főnök, hát világos, hogy miért. És hát itt, itt, van, itt van a valódi kiválasztottak és a hamis kiválasztottak között a konfliktus. Tehát, hogy ők úgy működnek, mintha kiválasztottak lennének, ezért ők érvényesülnek, viszont mi meg kiválasztottak vagyunk, mi várunk az úrnak, mert az úr tulajdonképpen így vár, mert a világrend megköveteli, hogy meg, 3 4 2 ig nem, nem kerülhet a kiválasztottatról. De majd az, mert, elérkezik az idő. De most idő. már csak 20 másodperc, és meg megjön a izi, jön de a majd. világnége, és a trószékre ülhet. Szála, Sokrat, várjá, Szálasi Ferencről följegyezték, hogy mindig azt mondta, hogy majd eljön egyszer az én időm. Azt írja a ezt egy öreg ludovikás katonatiszt írta az emlékirataiba, és azt mondja, hogy mindannyian azt hittük, hogy azt érti ez alatt, hogy majd majd kinevezik, és mekkora izé lesz tő, ő is ezredes lesz, vagy valami, és, az, és bekerül a vezérkarba, csinál egy katonai karriert, ez jelenti azt, hogy majd eljön az én időm, és egyik se gondolta, hogy a valóságban mi a faszt jelentett, és tényleg megtörtént, hogy eljött Szálasinak az ideje. Tehát az egy kicsit ezzel a kiválasztottsággal is, mert tényleg lehet bazd meg, hogy a a sámlis csávó izén mosó mosókonyhába, az meg kiválasztott. Tehát nézzük már meg, hogy Hitler honnan jött. Tehát azért a kisebb rendőrségi érzés kompenzálása, az egy hihetetlen mágikus erő. Persze egyébként a, a többségnek, a prolinak, a parasztnak, vagy bárkinek, az, az nyilván egy, egy ópium, egy fájdalomcsillapító. Sikertelen vagyok, kizsákmányolt vagyok, nincs lehetőségem a karrierre, még az izé, meg a csajok is kiröhögnek, hát persze, hogy minél nyomorultak vagyok, de van valamiféle minimális vágyam valamire, és nem élem ki magam ez állati szinten, akkor automatikusan jön a kisebb érzésnek a kompenzálása, és akkor valahol kiválasztott vagyok. És akkor elkezdi tömni a fejét valamivel. És akkor mit tudom én, Jehovás lesz, ős-magyar lesz a Szíriuszról, vagy mit tudom én, bármi lehet, értitek, bármi, és az kompenzálja, így működnek ezek a dolgok. Nem is baj ez, mindig is így működtek. Csak egyrészt azért ebből létrejött Hitler, de létrejött és mint Jean Dark. Olyan is létrejött, ilyet is csinált a történelem. Másrészt pedig, amikor tömegessé válik és egy társadalmat ez átitat, és amikor már bazd meg a titkárnőtől, meg a gazdaságistól is azt hallott, hogy ő azért nem vesz, nem tudom milyen mézet, meg mit tudom én, mert a zsidók megmérgezték, és nem sokára úgyis csipet ültetnek még a kutyába is, és, és ezt ilyen emberkísérletnek csinálják, és persze velünk, magyarokon, és amikor az országban ezt látod mindenhol, akkor az meg kibaszott nagy baj van. Tehát akkor olyan vagy, mint a Edgar Allan Poe novellába, a doktor Kátrány és Torr professzor módszerében, hogy az elmegyógyintézetben jön a izé csávó és bazd meg, ott az elmebetegek -e átvették az uralmat, hogy ők az orvosok, az meg. Tehát, hogy azért ez kemény, és, és ez a típus, az erre alapozó politizálás, az, az a tűzzel játszik. És amikor most vona Gábort meginterjú volták, mert a jobbik természetesen tele van az ilyen szíriuszi magyarokkal meg egyebekkel, de most a vona azt mondta, hogy nem, nem, semmi ilyesmi, ő vallásos, hitű keresztény, és ilyeneket mond, hol a faszban van ez a pózér? mi a fasz, te mi, vered a faszodatot? ott és nem látom őt a fénytől. A fé, fény... bocsáss meg, testvérem, a fényt nem láttalak a fénytől. Te Szíriusi, Lucifer, testvérem a gonoszban. a ah. A fény. A fén. Lucifer, egyéken, fény. Fer egyébként fényhozó tényleg, és a hajnali Vénusz nevezték így. Na mindegy! Visszatérve, tehát hogy... Bazd, meg elfelejtettem, amit akartam mondani. A Láss! Akartam Visszaadom mondani. a látásodat! Vona. Vona Gábor ez az, ez az. Bazd, meg tudott, hogy mit mondott a... Még mindig itt van? Na, azért, a Vona Gábor mit mondott? De miért kell neked az a napszemüveg? Hogy, hogy ne láss! Mert szar ez a kurva fény azért, bazd meg, de jó leveszem, de így se látlak, bakker. Na mindegy, hogy hogy azt mondja, hogy ilyenekre hivatkozik, hogy ő Eckhard mester tolvas. Keresztes Szent Jánost. Bazd meg a keresztény misztikának a csúcsát, amit én szoktam olvasni, a vona Gábor olvassa, Érted? beszartam rajta, bazd meg. Hát hol hallotta, hogy létezik Eckhart Mester, meg keresztes Szent János, bazd meg. Ilyeneket, ilyeneket nyomott. Semmi Sirius, meg Hunok, meg Attila. Hát én emlékszem, pár évvel ezelőtt, amikor Barózó üzent Magyarországnak, Van a Gábor egy szónoki emelvényről mondta, hogy mit szólt volna Árpád vezér, vagy Attila, üzen neki Barózó. Ő mit válaszolt volna, ilyen dumákat nyomott le. És ehhez képes, most bazd meg. Vona Gábor új, kedvenc, kedvenc, szét, szerző, katolikus kedvenc szerzője, Hanvas Béla. Hát ez az. Ja, azt is mondta, Eckhart Mester keresztes, Hanvas Béla. Robi, bazd meg, mivaló, hogy nagyon elbasztuk, mert nekünk is van, a... Arról van Nekem szó, is, hogy olyan... a Vonagábor van a Vonagábor civilben, és létezik a Vonagábor, mint pártvezető. Tehát így, mint pártvezető ő a maga részéről. Minden, mindenben hisz, ami szavazatot maximalizál. Ő nem fogja azt mondani, hogy Mocskos szíríusi, skizofrén anyád, nem fog ilyet mondani, mert szavazat, mondanak. Visz! Hogy a szíríusza? szíriusz! szíríusza! Persze, is, mint magánember, szabadjon már neki a Bélát olvasni a keresztes Szent a János sajtó, meg -e? A sajtóban mondta ezt, bazd meg, hogy keresztes Szent János Eckhardt, most meg Béla. Hát attól függ, milyen sajtó. Beszal... attól függ, milyen sajtó. Hát mindegy, De hogy mindegy, bazd meg. Hát ez az, ami nem mindegy. Egy Tad provokatív a... izé megjelent valamelyik liberális labba, és még a kurucím folysága átvette, és azt írta, hogy provokatív interjú izé, Vona Gáborra, ott például megkérdezték, hogy ő tényleg Habsburg hívő, meg ezeket a kellemetlen kérdéseket, mi a véleménye kosútról, mert a köztudottan ő és utálja Kossútot, 48, a 48-as szabadságharcot azt ízére tartja, baloldali forradalomnak, stb. stb. stb. És ezeket a kérdéseket is elkezdték piszkálni nála. Egyébként kicsit olyan volt, amikor Vona Gábor-t olvasta, mint amikor... a megtagadta, megtag nem, azt mondta, hogy hát neki árnyalt a képe, de azért ez a magyarság szent szabadság s a s érdekes volt. És akkor izé, mert ugye az Attila népfőiskolán a jobbiknak az elit képzőjén állítólag ilyenek mennek. Tehát ilyen mondjuk nem ős ősmagyarok, mert odáig még azok se, bár Bogár professzor is tanított ott egy darabig, de hogy ilyen izé, ilyen... Ilyen a Habsburgok, meg a Szent Korona misztérium, meg miért tudom, ilyen furcsa dolgok, és a úgynevezett tradicionalistáknak, vagy metafizikai tradicionalistáknak nevezett szektáriánus irányzat, az dominál a jobbiknak az, eli, az úgynevezett szellemi elitjébe, ami olyan nézeteket val, ami azért egy rendes nacionalistánál is kiveri a biztosítékot, és megjelent egy cikk az Origóban, hogy a jobbikot be lehetne jegyeztetni vallási szektaként, és akkor ez jön vissza a vonal interjúba. Kicsit egyébként engem ez, amikor egy Mondja Keresztes Szent János, meg Eckhart Mestert, hát arra arra emlékeztetettünk a 80-as években egy haverommal, azt gondoltuk, hogy miket szeretnek mostanában az ilyen bölcsésznobok. És akkor, mint egy Csontvári Koszkati vadar, Tarkovsky filmjei, Pilinszky, ezé, Hanvas Béla, már akkor is, jö, ötödik ilyennél tartottunk, mi is össze, és egymásra néztünk. baz meg, de jó ízlésük van ezeknek a snoboknak. Vonjuk meg a, a kollektív diagnózisát a magyar szellemnek, a magyar népléleknek. Hát azt látjuk, hogy abban az országban, ahol egy egy Szaniszló az nem egy futóbolond, hanem egy vallási vezető, egy törsi sámán. Hát abban az országban, ha megmondjuk a kollektív pszichoanalízisét a, a magyar, magyar társadalomnak, azt kell, hogy mondjuk, hogy a magyar társadalom hát erősen skizoid. Tehát arról van szó, hogy van a, van a közös szellemben egy, egy olyan narratíva, amelyik a valósággal nem, nem illeszkedik, egyáltalán leszakadt róla. Egy éberállomban, egy folyamatos ilyen éberállomban van a társadalomnak a jelentős része. Most azt lehet mondani, hogy ők a társadalom tudattalanja. Tehát ők a magyar társadalomnak a kollektív tudatalattia, kvázi ők, ők, a, ők a magyar társadalom, társadalomban ilyen, éb, ilyen, ilyen alvajárók. Alvajárók, akik folyamatosan élnek, itt élnek közöttünk, de nem a valóságot látják, hanem egy, hanem egy, egy álmot. Ők, ők, ők, ők az álmok álmodója a hétköznapokban. De hogy meg, Hát elvileg mi egy keresztény ország vagyunk, most ilyen Jobber narratíva szerint. Most az, hogy azok sem vagyunk, az most több mindegy. Keresztény Magyarország, Szent István. -i. És akkor van meg sámán táltos szíriuszi magyarok. Juh, de itt, tudom a itt a e keresztény, itt az azt jelenti... Koppá, hogy nem zsidó. És nem tudjuk. kommunista. Hát, Ezt a az jelenti. is lehet. Ezt a ez a kettőt is jelenti. Is A kommunista is bocsánatos bűn a zsidóhoz képest. Ma már de azért ezek azért egymásból nem következnek. Most miért, kellem, most miért csinálunk úgy, mint hogy a két különböző dologról lenne Nincs szó? Nincs már ilyen. Hát amikor a vona azt mondja, hogy ő a Szirizával, ugye a görög az a görög új kommunista párttal egyetért, meg mit tudom én, akkor Ugye, meg azért tele van komcsival mindegyik párt, tehát nem, nem, nem, ez a kommunistázás egyébként az így ilyen, ilyen, nem is tudom, egy ilyen erőtlen valami. Tehát ma már így kommunistázni, bazd meg, 25 évvel a rendszerváltás után, és már 80-as évek egy tök a lájtos, kommunistázás, A kommunistázás az a zsidózásnak egy válfaja. A szabadkőműves ez is inkább. A white fülüetnek persze, akik olvastak a Fehér fülület könyveket, fülület. és hallgattak drábi János. Tehát igen a De És például drábi köz... János az például a közgazdász sámán. Mert hogy a, minden, tehát minden szakmából kell nekünk egy sámán. Tehát a pokár a professzor, a drábi János, tehát a, a, minden, hogy mondjam, minden területen egy, egy kis szaniszló. Aki, a, aki beavat minket annak a területnek, a, misztérium, az a misztériumába, hogy a, a, a, abban a területben ott is álmodhatunk. Tehát, hogy egy millió felé kanyarog ez, és persze mindegyik, a belső a narratíva, a, a vágyak az ösztönén világába vezet. Ugye az ösztönén, az mit diktál? Én, én, én, én az ego, az folyamatosan így... Elégül ki, Elégül, itt, ki akar elégülni, a, ki elégülni. És ezek ezek a Bogár Lászlónak, meg a drábiknak, meg a szaniszlónak, és mindezeknek a specializált sámánoknak az útjai mind mind mind ugyanabba a verembe vezetnek le, ahol te belül szorongsz, egyedül vagy és attól félsz, hogy nem vagy kiválasztott. És ő, és ő azt ott azt azt a szerencsétlen kis ösztönét itt eteti. Eteti a cukrosmézzel. Megadja neki a tudást, a beavatást. És, amiből ez... megtudod, hogy kiválasztott vagy, és, és... elégíti ki a kielégületlen ösztönét. És ebben kurva jó hinni. És arról van szó, hogy bármi történik, az innentől kezdve ezt igazolja. Ugye? Te vagy a kiválasztott nép, de a zsidókkal szemben zajlik a végső harc, hogy te elfoglald a helyedet a trónuson. Innentől kezdve, ha sikered van, és lépsz egyet a trónus felé, az igazolása a kiválasztottságodnak. Ha kudarcod van, és lépsz egyet a trónustól elfelé, az igazolása a zsidók világösszeesküvésének, amely kivá... amelyben igazolása a kiválasztottságodnak. Ha pedig nem történik semmi éppen, akkor bazd meg, az az igazolása annak, hogy zajlik a kurva kiegyenlített küzdelem a zsidókkal. És ennyi. Tehát így igazából, ha van egy nagyon-nagyon erős rögeszméd, akkor a valóságban bármi történhet. Tehát, hogyha valójában arról van szó... És vissza is tértünk az elejére a mintázatlátáshoz, mert mindenben annak a jeleit fogod látni. Valójában arról van, arról van szó, hogy te projektálsz, és te látsz. De ennek az aránya a látásnak, a kamera funkciódnak és a vetítő funkciódnak az megoszlik. Na most, ha nagyon-nagyon erős a belső narratívád, nagyon-nagyon erős a rögeszméd, kvázi egy szaniszló vagy, akkor már arról van szó, hogy 15%-ot látsz és 85%-ot projektálsz. Na most, hogyha ennyire erősen projektálsz, akkor értelemszerű, hogy mindenben ezt fogod látni. Most az ideális arány, az valószínűleg az 50-50. Hogyha valaki csak lát, és semmit nem projektál, ők az nélküli emberek. Ők a, ők a pszichopaták. Ők ezek a bizniszpszichopaták, a Lázár Jánosok. Nála, látod, nála 0% projekció, száz látás. szíresín, szín, dollárra forint. Már kicsoda Lázár? Mondjuk a Lázár. De, De már ő nem ér. sámán. De hogy is Jó, sámán, én Szín, de racionális éber, ő az éber, bazmeg. meg. Ez nem mondok. az alvajáró, ő a tiszta éber. A, a logán az is éber. A pszichopata a száz százalékot ö, lát, száz százalék kamera, nulla százalék projekció. A sámán, az átlényegült sámán, a 100 száz százalék projekció. 0% látás, 0% százalék kamera funkció. Ugye a, a szanisztó esetében erről nem beszélhetünk, mert hát azért még mindig bazd meg, meg megfér az öltönyében, még tudja olvasni a, a, a képet, tehát a, a rendes tervissámán, a rende ahol százszázalék projekcióról beszélünk, az a az a, a Molnár vég. Jim Morrison, Jim Morrison a színpadon. Tehát ott lehet arról beszélni, hogy amikor azt ügöl ki, hogy anya, meg akarlak baszni, apa, meg akarlak ölni. Fordítva amikor... mondja. Bocsánat, én kérek bocsánatot. Nem. Fordítva mondja. Először az apját akarja megölni, utána akarja az anyját megbaszni. Igen. Ez az. Van, Valójában nem úgy értetted, hogy fordítva, hogy az anyját, akarja megölni, és a apját akarja leszni, ugye? Nem, de most, ahogy mondod, már szöget ütött a fejlődre. Nem volt elég az LSD, Jim. Erre még egy kicsit rá lehetett volna dobni. Még dolgozzunk ezen egy kicsit. Szóval... szóval... Jimmy fiú... Szóval... Robi, a saját a kicsit visszább, és akkor maradjunk meg a, nemzet, a nemzeti sors nagy kérdéseinél. Bocsáss meg, édesapám, hogy így bevallottam neked, hogy meg akarod baszni. És most, most már elmondhatom azt is, hogy édesanyánkat én öltem meg. Szóval... Várj, a fiatalember már régóta nagyon szeretne valamit mondani. Volt egy korábbi az, ki az, ki az, aki Már hol? De a, mi a, a magyar ember. Ki az, aki zsidózhat és ki az, aki zsidózhat? Azt mondott, hogy valami külüves, ez korábbi ez ülésen hihetés. itt nálunk. Valójában a ja, értem, szó, itt a cio arról, arról van szó, hogy a, a zsidózás... legutóbbi üléseinken, amikor kékes lángocskákkal körülvet, aranyborgjú emelkedett ki itt a mikaszínpad alól, és leborulva imádtuk, mi mind a 24-en. A cigányozás az a, a, a legalsó prolixív. A zsidózás a már a cigány, a cigány, beavatottság egy. A szabadkönyvség, a szabadkönyves az már az meg a nagyon high entellect szélső jog. A, a, a szuper a igazán, izé, belső nyelve pótolja, olyan, mint a szabad könyvség, és azok is így kommunikálnak egymással állítólag. A, a, a rassista proli, az cigányozik. Hiszen az ő szintjén a cigány az ellenség. Hát ellopja az uborkát. Hát világkor. Kifinomult hát a, a, a proli, amelyik hát így nem is proli, hát igazából azt kispolgár. A kispolgár. A kispolgár. Mert tulajdonképpen tulajdonképpen a, polgá, a polgár söpredéke az a kispolgár valójában. Tehát a, a kispolgár az ő, annak, annak a, a, az ellensége értelemszerűen a zsitó. Hát a, tulajdonképpen a felső tagozatos rasszizmus az már túllép a cigányozáson, az már, az És absztraktabb, zsidóval... ugye, mert a többségük nem is látott zsidót, vagy nem tudja, mert ugye falun nagy. Tolong vannak a zsidók falun, szóval. De valamikor van... régen tologtak, kicsit enyiket olyanok is voltak, mint a cigányok, főleg ezek az ilyen izék, ezek az ilyen pajeszos ortodox izék. Szóval, az, az oké, okay, de ugye. De ő, ezek ő már régóta nincsenek, mert elvitték őket, tehát, tehát a zsidó valamivel már egy kifinomultabb kommunikáció. Ő tehát már az in... már egy ilyen ab... fél absztrakció. Ő már intelligensebb, tehát hogy azt kell látni, hogy ő. Na már nem nem ezt a szót használ. Ő, nem ő már nem de... az uborkát akarja visszakapni, hanem az uborka gyárat ugye? Na ez tudjuk, a... korrekt. Megkereshetem az uborkát, hát nem kell túlságosan sokáig keresni, nyilván ott van a cigánynál, de ezzel nem oldjuk meg a problémák zömét. Csak a maximum uborkasalátát csinálhatunk belőle. Maximum. De ahhoz is kell fokhagyma, az meg hát tudjuk hol van. És van, de... a, van a felső, a legfelsőbb tagozat, Na és most ez a, a Pesta... az egyetemisták, gimnazisták, a high az a szellemi arisztokraták, ott van a szabad külművesség. És hát tudjuk, van ez hogy a... a téma. Valójában egyébként a, a, a cigányokat az SDS hozta létre annak érdekében, hogy a magyarsággal szemben bevethesse. Hát ez egy létező mítosz! Hát ez egy éthető, itt a cigányok azok valójában. A cigánygyár, amit a szarumány csinál, csak sok szarumá, tudjátok? gyártják a cigányokat a zsidók. Ilyen, ilyen kabalista zsidó sok gyártják ilyen gyárokba a cigányokat, és ráeresztik az orkokat így a, a, a magyarokra, akik a tündék, ugye? És akkor a magyarok nyilván tündék. Kik a izé, hobbitok ebbe az érted? Tehát nem a magyarok, mit tudom, a szlovákok, Na, tehát valami ilyesmi. mi? És, a, és a, a szlovákok törpék, abszolút. Na. Szerintem a hobbitok azok az összes keleti népség. Az ilyen vágott szeműek. A vágott szeműek, igen. És akkor a trollok? Nem, azok az orkok, az orkok. A, a trollok? A trollok, azok a ruszkig geci. Abszolút, így van. Így van, így van, így van. Szóval a zsidók gyártják a cigányokat. És akkor ott van bazd meg a izé. Tehát szarumán az a zsidó. Nem, ő a szabadkőműves. Nem, a szabadkőműves baz meg az a szauron, mert az csak egy szem. Én hát volt szó. A dolláron is izé szauron van, baz meg. A kurva nagy szem világít. És tulajdonképpen szauron a... Szauron két... meg a dollárt magát, baz meg. Hát ez tök egyértelmű. De akkor mi a faszkeres a katolikus templomokon az a kurva szem a három aki Két az is az meg? A két torony szövetsége, a katolikus isteni szövetsége, az, az a zsidók és a szabadkőművesek szövetsége, a két torony szövetsége. Igen. Szöget ütött a fejembe, ezt mondta, tudod, hogy a Dracula, már az igazi, nem a vámpír, hanem a dráku Drakuvajda az ízé nem voltak hajlandók levenni a süveget előtt a török követek, és az csak így meghajoltak keleti szokás szerint, és azt mondja, hát akkor a süveg álljon olyan hegyesen az fejükbe, és akkor ilyen nagy szögekkel odavert a üzé. Innen jött a, azt mondja, teljesen korrekt. az, mert na jó van, látom, kiknek magyarázott. Szóval arról van szó, hogy a, hogy a szabadkőművesek azok a világ zsidóságával szövetkeztek, és gyakorlatilag az ilyen tudatlan ostoba cigányokat így rázódítottak, így ráöntötték a társadalomra, hogy alulról, miközben ők fölülről privatizálnak, azok alulról azért lopják el, amit ők is találnak. Tehát így mi majd az uborkagyárat, ti meg majd alulról az uborkánként az uborkát. És így közösen, így a magyarság gyakorlatilag egy harapófogóba került a cigányság és a zsidóság közé. Természetesen a szabadkőművesek azok, akik így szorítják a satút. És, és gyakorlatilag Fölülről ugye az SZDSZ, a zsidók, akik támogatják mindenben a cigányokat, akik a lurról. És ilyen módon hát a magyarság gyakorlatilag egy harapófogóba kerül, és ebben a helyzetben gyakorlatilag a... visszaszorultunk a... a szakadék szélére, és itt megvetjük a lábunkat. Itt jön szanisztó elértünk, és innen ez a mi Stalingrádunk, és innen kell visszafoglalni a hazánkat, és később az De egész bolygót. Északról és délről is jönnek, és akkor mi vagyunk Westeros? Mi valójában, valójában fentről a társadalomban, fentről és lentről is jönnek. Cigányok és Hajidók hát, képében. Nyugatról és keletről is. Igazából... Itt, kell, itt kell megállnunk a helyünket. Nem, jó, nem mi vagyunk nem, szar helyen, ők vannak szarhelyen! Ezért a szar vagyunk, De hát, hát semmit nem tanultál egész két óra alatt, egy szót nem tanultál, de semmi nem ragadt rád. A, kipá, a, mocs, azt mondja, a, a mocsári gőzök, és akkor elgondoltam, hogy orosz szemmel, hogy bezzeg a magyar huszárnak, nem. mert lehet, hogy az ilyen orkszerű, az meg ilyen mocsár, a magyarok ilyen mocsári lények, akik persze természetes közegükbe itt a sárba itt nevelkedtek, és akkor izé. A izé, itt a, a, a ilyen hanyi istókok voltak, az meg ilyen kis is van a, ilyen a, az ősmagyaroknak ilyen uh, úszóhártya a kezük között, és akkor a mocsarakból jönnek elő. Ekkora fasságok, ma ezek, Robi, az meg a kép, kész, nekem nem is kell. Honnan már... származik az ogresszó? Mert a, ami a jó pap tanul. A jó sámán is. Az oguroktól. ogurok? az ogurok? O, Magyarok. Ogur, azaz tíz törzs. Valójában tőlünk származik srek. Az... Srek magyar. A srek Ez kiderült. Ez kiderült. A fókuszban a évekkel ezelőtt volt egy műsor, megszólaltottak egy srácot, sajnos ismerem is, és ő magyarázta el, hogy a így volt beharangozva az a fókusz epizód, hogy Hollywood egyik legnagyobb sztárja magyar. És így mondom, mi a fasz? És így jön a, jön a fókusz epizód, és... Ott majd elkezdik magyarázni, ez a srác elkezd a doba hívni, ilyen vallás mutató, meg ez ott évén volt ilyen. Az... Tehát hiteles műsorokban ja. szakértő volt, igen. Elkezdett magyarázni, hogy a sek az ugye egy ogre, az ogre szó az az ogurból jön, és ugye amikor a magyarok itt kalandoztak, akkor is izé feldulták hogy egész Európát lemészároltak mindenkit, akkor is, hogy hogy ki a népek, hogy az, az ogurok és akkor ide jön hogy og... az oguroktól, igen. Anyi ez lement a fókuszban, Egy -egy... hogy a a fókusz leadta, De hogy, hogy, hogy olvodschreck magyar. Hogy? Ez lement a fókuszban, bazdmeg. Merészel... Erre, erre mondjuk azt, hogy összenült, ami összetartozik. Tehát azért a Batis András hiát... és Szaniszló, meg egy, egy kivármányhívível át. Kurva jó. Ráadásul a Batis András felesége cigány. Hoppá! Hoppácska! Ez... És mi az, hogy kalandoztunk, meg. az nem itt volt. Elrabolták tőlünk a kincseinket, a Rohat frankok, még Nagy Károly, és egy listánk volt, ilyen vixi egzék, bazd meg, és hogy mit kell visszaszereznünk a templomokból, és a magyarok oda mentek, ahol tudták, hogy ott van az ősi magyar kincs, aminek még szíriuszi kisugárzása van, különleges energiája, és azt szerezték vissza, azt hozták ide. Aztán később megint elrabolták tőlünk a zsidók, Úgyhogy izé, most már így jártunk, de igazából a magyarok csak ezért kalandoztak, hogy visszaszerezzék az ősi kincseiket. Azt hiszitek, ezt is én találtam ki? A faszt, meg! Ezt is hallottam! Tényleg! Olyantól, aki ezt el is hitte! Nem lehet, hogy egy takarítónőnek volt a listát? Nem a takarítónőnek, már hogyha egész Európát mondjuk kitakarítani, az egy más kérdés. Nem, nem, nem, nem! Végem van, elegem van, obbál, ez volt... Ogbál! Ogbál a Ez a volt az apu azért viszik, mert a Sirius mert a Sirius